Romanen eraque en amara conosat unica o enda gripa sinalesare alles poa hort opo alles unica sett satti dras romanen svar de kommer nu att få ett annat på, Robert Postata o det är aika roligt den här den här kombinationen men jag får romanen verkligen verkligen bra roman bägge två, så det är hemskt spännande det här, tycker jag, med den här kvällen. Robert har ju sina rötter i Österbotten, som jag redan sa här, och nummerna bor han alltså i Sverige och är verksam där som författare och som litteraturforskare. Om ni har läst den ena av de här två böckerna som kom ut här förra året som behandlar klass, så då har ni också läst om Roberts väg genom livet där OPS-klass heter den och det var den som kom ut på skitsetsamtalet som gjorde ja, det. Och äm, där berättar han, jag vet inte om du vill gå in på det här, det får du säkert göra om du, om du vill, om, om din väg, hur du nu har kommit fram till det här att du dels bor i Sverige och att du är både doktorant och, och också har tagit en akademisk examen. Äm, du debuterar, vill du gå in på det här ska jag säga, debuterar med logik, jag med lyrik och sen blev en kort prosa och så har det en rad med romaner som har fått ett antal pris dödens gränd 2000 och en som har den här fantastiska titeln Falsstudie en berättelse om materialanskaffning 2004 den fick FSTs pris och blev också nominerad för Rödenbergpriset. Um, um, den som heter Kvintoriet i sin skoghal, eller skoghal, en gång 2006 och den var till och med nominerad för Finlandia. Och så kom då Orgelbyggaren 2008 som än en gång knep detta eh, finländska televisionslitteraturpris. Eh, det är alldeles fantastiskt med det här Robert's böckerna, för det har alltså en struktur som aldrig någonsin vacklar. Inte ett ord för mycket, ett oerhört fast grepp och en säker hand. Och resultatet blir alltså en man som kunde duga som studieobjekt för vilken skrivarkurs som helst. Därför att den är så konsekvent. Jag vet inte om du nu då vill börja med att berätta när drömde om skrivandet. Dig, eller hur du tänker om du tän tänker läsa eller om du tänker prata, var du står idag hur du tänker gå vidare varsågod år. tack så mycket Där, det var jag bra ja. uh, nej, jag, jag går inte in på, så mycket på det det tar som tid uh, men uh, jag kan säga det att när jag mina första år som skrivande människa. Då berättade jag inte för någon överhuvudtaget att jag skrev. Inte någon. Och sen när jag så småningom tvingades er känna så då berättar jag aldrig om vad jag höll på och skrev någonting, Aldrig. Och jag visar heller inte mina manuskript som jag arbetar med för någon utan den, min första, den första som läser dem är förläggaren. Men nu när när, när man så vänligt bjöd in mig hit till, till Bar Sund. Då tänkte jag att okay, man kan göra på ett lite annat sätt. Jag tänkte att det här är det, som vanligt, dyker upp en 8-10 människor. I <här> <här> ett här litet slutet sällskap så kan man kanske ta upp ett sådant här arbete som man håller på med. Så nu står jag här. <här>, <här>, <här> med, med, med, Två texter. Alltså, vanligtvis så, så är det så att jag, när jag skriver en roman, så skriver jag en roman då, tills den är färdig. Men det ändras också. Alltså, varje bok, alltså, det förändras, man måste följa med. Men nu är så att jag har flera projekt i luften. Jag vet inte vilket som landar Jag vet inte om man lampar eller något. Men nu har jag två texter med mig här ikväll. En utställas i Finland för omkring hundra år sedan en utspelas i Sverige idag eller egentligen om två år alltså. men jag tar och läser lite grann hur den här som, som utspelas i Sverige och den kallar jag i så här i arbetskedet så kallar jag den tal i öppnande men till brukar jag själv kalla den det är jag som är kungen <laughs> och det här är alltså en, en roman som den huvudpersonen är, den svenska kungen. Och det är så att han har ju inte så stor politisk betydelse längre, eller politisk uppgifte, men varje år, i, jag tror det är i mitten av september, så håller han ett tal i Sveriges Riksdag. Och jag utgår från att han inte skriver de här talen själv. Men just det här talet, det har han bestämt sig för att skriva. Så han åker ut till ett ställe som heter Stenhammars slott. Han tar med sig sin livvakt, Jonas och Stina som lagar maten. Och han ska skriva det här talet till riksmötet så öppnande. Vi har ett eh, motto på den här boken också. Det är att bara vara människa är ändå mycket stort. Och det är kungen själv som har sagt det. Så det är till in på, på, på den här berättelsen så vi får se vad det blir så småningom. Tänkvingarna är nästing till blå lila mot allt det gröna. Han böjer sig närmare. Ljuset bryts mot den yttre kroppsväcken och får den att kimra som metall. Det enda som rör sig är antennerna. Solen är på väg upp. Det är tyst, vindstilla. Hans kungliga höghet står på händerna och knän i rätan. För ett ögonblick är han fullkomligt lycklig. Nu är det han och backen. Huvudet går rött, liksom antennen av benen. Den står med ryggen till och när han för ansiktet än närmare, så nära att han kan nå den bara genom att sträcka ut tungan, kommer den rörliga fram under det hårda skaden. Det är som om under kroppen söker, rör sig genom den chiliga luften och riktar slutligen in sig på hans ansikte. Han väntar orörlig, sen närmar han sig ytterligare. Det handlar nu om enstaka centimeter. Han är rädd, men man måste, det vet han, göra det man inte vågar. Så kommer röktuffen. Och samtidigt med den ljudet. En lätt explosion. Han känner gasmolnet mot sina läppar. Väst, lite stickande. Och han kan inte låta bli att skratta till. Inte högt, men ändå så att det hörs folk till Jonas som står utad mot en tall. Obekväm i sina lågskor. Brachinos kreditans. Bombardarbacken. Det finns omkring 500 arter i världen. En av dem i Sverige. Van Barnebanken försvarar sig genom att spruta ut en giftig kemikalie. En katalys av enzymer skapar en kokhet i reaktion i ett speciellt utrymme i buken. Sen kommer explosionen. Det här är ett efterlängtat ögonblick. Fast han hade alltid trott att mötet skulle komma att ske på Öland. Inte så här mitt i Sörmland. Stelhammars slott. Torduglar och vidsvinn sträcka av vita svanar, ett hjulstall fullt av dikor och Det största hotet mot bombarddebaggen är att naturbetesmarkerna försvinner. Att bevara gamla skog- och havmarker är lika viktigt som det en gång var att fylla förråden inför vintern, det handlar om liv. På Stenhammar hos landskapet döppet av en omfattande betesgång, 450 hektar åker och bete som att en dom på över 2000 hektar och så stöter han på en bombarde Baggi just här en tidig höstmorgon, första veckan i september Baggen sitter kvar redaldeles vid vikeskanten myskgräs, lerhusmark, solen står lågt i öster men ändå tillräckligt högt för att visa upp bakens röda gula huvud det svarta ögonen Antenner som sakta rör sig från sida till sida. Han tänker bort omgivningen och ser bara baggen på marken framför sig. Det kunde vara en okänt plats, en helt nyart, hur åldrig och samtidigt mer utvecklad än allt tidigare känt. En skad med en kanon inbyggt i ett utrymme in till rektum. Det är perspektiv på tillvaron. Så därifrån går kungen förhoppningsvis vidare och skriver sitt tal. <skratt> <skratt> jag tror att naturen kommer att inverka mycket på hans tankar, jag är inte riktigt säker. Men jag håller med här vad Monika sa tidigare, vi skriver olika romaner. Alltså, för mig är det också så, jag kan inte tänka mig fram till en historia. Jag har också försökt i desperata ögonblick med det här att göra synopsis. Det liknar i synopsen, men det blir det aldrig mer än så. Så att jag måste skriva mig fram till historien. Och just här i den här så, så har jag, jag tror, förstås jag vet vad kungaren kommer att, att, att säga sitt tal, men jag är inte helt säker. Det beror på vad som händer i boken. Jag har skrivit halva ungefär och börjar, det är inte alls säkert att jag gör som jag vill. Så, så det, det får vi se så småningom. Och så började jag ofta med en fråga på vad som ska hända med korgerbyggaren som, som nämndes sig tidigare. Där, där det finns mycket, mycket olika, men, men en av de frågorna vill jag sa på varför bygger man en, en barockgorger i sitt vardagsrum? Ja. Det visste inte jag. <laughs> så då tog jag reda på det. <laughs> jag vet inte hur mycket tid jag använder. Tid. Nej, inte Nej. alls. Nej. <laughs> jag säger mig kungen för jag liksom vill ju inte berätta vad jag gör här för då, då kan det, ja. det, är det skriva, skriva mig fram till det är det det är spännande för det, det är det mer spännande så jag kan säga lite om den här andra andra projektet som jag har på gång det är också en här det är också någonting som jag har tänkt på i, i flera år som jag inte visste ens att skriva men, men någonting som har och det blir kvar som jag tänkt på. Den här har också ett motto. Jag tror många av er kommer att känna igen det med jag läser av mottot. Jag hoppas det åtminstone. Thomas Indahl hukade se ner djupare som rönt lyssna. Icke ett ljud. Till och med hundskallet hade tystnat. Han ville resa sig med krafterna svek. Då lade han stilla huvudet bakom rått, bredde ut armarna. Dimman slöt sig omkring honom och natten. Det var alltså ur ähm, Mitt aldrig växt, Thomas då som kom 1911. Ända som jag läste den där boken. jag vet inte om det var från första gången, men när jag hade läst den så... Jag tycker det är en, det är en, det är en bra bok. Men när jag kommer till slutet så är jag inte helt... Äh, alltså... Jag har alltid varit väldigt nyfiken på personerna runt omkring. Dessutom är jag inte säker på att den dör. Mm. Så att för att få veta vem de är och vad som verkligen hände där ute på isen så tänkte jag skriva en bok. <laughs> och eh, prologen till den, en, en kort prolog, eh, som tar vid precis här där, där måttet slutar. Så jag kan läsa det. Januari 1888, jag vet inte om det var sist sista, det kanske blir ändrat med den tiden Vem som dog Ute på isen var Romavacken. Det första skottet drick, gick rakt i hjärtat. Han föll framstupande ansiktet i snön. Det var så vi hittade honom. Konon Kristoffer smed en rönn och Indahls egen happ. Hunden som källt så olyckligt hela skälden. Romavacken på mage och framför honom Tomas Indahl källde på ryggen med revolvern bredvid sig i snön. Konon Kristoffer tog in allt med en enda blick. Det var som om han redan då högt skotten visste vad som hade hänt, eller lite så, men han visste att det var en katastrof, den hade varit på väg länge. Det han nu såg framför sig på isen var bara den naturliga konsekvensen. Det var precis som Indeal en gång hade sagt om sig själv, det har blivit vad jag är förminskat skala redan som förr. Mm. När konon Kristoffer tog den sista stegen över den knarrande snön, gick ner på knä, och drog av sig vanten. Väntade han sig inte annat än att också Indal skulle vara död. Men med fingrarna mot oktorns hals kände han hur det pulserade där inne. Blod pumpades fortfarande runt i den skitna kroppen. Mer än så var det inte, men det räckte. Det hade gett sett ut för att börja ett fartyg som så hade så frusit fast i ismassorna. Senast skulle det ha siktats vi tackade vad vi kära. Det har hoppats på var att hitta ett övergivet köp. För om köpet var övergivet fanns pengar att tjäna. Att Dr. Rindall alls fanns med i expeditionen var romabakens förtjänst. Eller med tanke på vad som hände, kanske man snarare skulle kalla det skuld. Hur som helst var det Romanvacken som förmått Indal att lämna sin bostad och sitt eviga dryckare för att bistå expeditionen med läkarhjälp. Hur mycket den hjälpen har visat sig vara värd. Flera av de andra hade redan från början ifrågasatt Romavackens infall att ta med in dag på färden. Alla visste ju hur det var ställt med honom. Att han under långa tider stängt in sig på sina rum och i tjuvningen sändt hushållare svitbutiken till med tom flaska för att få den påfylld med den billigaste sorten. Men det var Romavacken som styrde om hur expeditionen skulle se ut och också han som gjort upp med ringarna och fiskarna och några sälkjuttar från kopparna om att ansluta sig Inalles omfattade sällskapet ett dussig man med Thomas som den 13. Konon Kristoffer um, och två av sälkjuttarna bar Indahl till stranden där det bäddade ner honom i rönns Romabacken fick bli liggande ännu en stund för, henne, för honom fanns inte längre någon hjälp att få det körde in genom norra tullvinden. Storgatan låg mörk och ödslig, en avlövad armé och björkar delade gatan i en östra och en västra halva. Det höll väster, uppför apoteksgränd och förbi apoteket där konon Kristoffer hyrde sin kammare. Vidare fram till gården där den nya stadsläkaren fått sitt bostad. Det lyste och fönstret stod öppet, liksom grannens. Det hade sina idéer, musiklärarinnarna, Bertina Öster och hennes nya granne. Sitt bad, vegetarisk kost och utvävrade rum. Då hörde hur hästen frustande trampade in på gården och hur konon Kristoffel, liten gråtfärdig skolporke, stod i släden och ropade att doktorn är bedöende. Långt senare, när isen redan smält och det engelska omkarttyg som läggat fast fruset i massorna återvände hemma hemmahamnen skulle konon Kristoffer tänka på den där slädfärden från ytterkärd i staden och hur han svängt in på stadsläkarens gård med andan högt i halsen som om han försökt nöja sig med grunda andetag för att spara luften åt indal som låg i släder och kämpade mot döden eller om det var mot livet. Det var prologgen till den. Sen blir det sommar och så får vi se hur det går för dem. <laughs> Det är också ett sätt att, att, att lära känna romanpersoner och annat Att skriva om dem Jag har tänkt, visst, det här med skrivande Vill man veta hur lite man känner den andra människan Så kan man alltid försöka skriva roman om dem Så, tack för mig Och samtidigt vill jag passa på att tacka alla elskälar, Märta och alla andra som i många år har gjort det här möjligt. Finns det någon roligare att vara med att på sådana här tillställningar där man med entusiasm åstadkommer sådana här saker? Det är ett modell för, för många och mycket. Tack ska ni ha!